Sebab sebab dia tidak faham tujuan zihar itu ialah tujuannya supaya jangan lelaki menyuami menyamakan istrinya yang halal dengan wanita yang dia haramkan ke atas dirinya untuk menyetubu in anti 'alayya ka zuhri engkau kepadaku seperti belakang ibuku itu tujuannya Apabila kita faham tujuan syarak maka tak timbullah sebab tu bila tak faham tujuan syarak itu yang angkat nikah satu napah. Fukahak dahulu kata satu majlis. Dia kata satu napah. Aku nikahkan engkau Muhammad bin Salman dengan Fatimah binti Abu Bakar dengan emas kahwin sebanyak 2,500 tanah kalau dia tak aku terima nikahnya uh, Fatimah seperti oh, putih nak pahit <laughs> lepas tu geng-geng reging ni hak mana apa saksi ni pergi tanya, sah kata sah? ulang, ulang dia ingat Terry Tablis yang dulu budak-budak tu gen-gen tu kan Mereka tak paham bukan tujuan dia yang itu. Kalau dia kata bahawasanya ha sebab uh, Syekh Abdul Karim Zaidan, Doktor Abdul Karim Zaidan kalau bapak tu kata nikahlah dengan anak anakku. Ada saksi semua kita kata saya terima nikahnya. Sah kata dia. Kenapa dia buat sebut tak boleh satu tak boleh satu, ha kena satu majlis tu dia tak mau ada penipuan aku nikahkan kau dengan isteri dengan anakku sekian dengan anakku Fatima dia, dia minum mayak dulu pergi keluar tengok TV saat lama dia kata aku terima lepas besok dia kata apa siapa hantar tanggungjawab pada isteri dia kata aku tak pernah nikah dengan dia yang hari itu menikah aku terima aku kata aku terima pendapat dalam TV tu itu saya nak bagi tahu maksud naik kau supaya tidak berlaku penipuan tapi bila dah habis kau ni lafaz akad dan kau ni terima nikah lah tu aku teringkahkan kau dengan dia aku nikahkan kau dengan anak perempuanku Fatimah aku terima nikahnya, sah lah aku nikahkan kau dengan anak perempuan ku Fatimah binti Marwan, dah anak perempuan hang -hang, nama Marwan, Fatimah memang binti Marwan lah kalau tak sebut binti pun tak apa kalau dah anak perempuan dia seorang, dengan anak perempuanku, seorang tu je anak dia, maka seorang tu je lah anak dia yang sah berkahwin, seorang tu lah anak dia, maka sah lah perkahwinan, kerana telah tertentu, siapa perwanita itu, kenapa yang duk suruh ulang tu, kerana kawan jurunikah tu, tak faham makasit, tujuan lafaz itu, di situ kepentingan untuk faham, maksad syarat, sebab itu alimamul bukhari, dia buat tajuk, dia kata dalam bab bab idha qala al khatibu, bab apabila khatib berkata lil wali kata pada wali zawwijni fulanah nikahkanlah aku dengan fisi fulan. Nikahkanlah aku dengan anak perempuan kau. Dia kata zawwajtuka bi kadah wa kadah, aku nikahkan kau dengan anak perempuan kau an nikah maka sah nikah. Kitabi kata nikahkanlah saya dengan anak pak saya nikahkan dia dengan mas kahwin 2000 ringgit sah kata Imam Bukhari dia buat tajuk lagi dalam sahih Bukhari sah sekalipun dia kata wa illam yaqul lizauj aradita aradita atau qabilta sekalipun dia tak kata kau setujukah tak payah tanya balik dah nampak dah dia setuju lah tadi dia yang suruh maka sah ni kita suruh ulang 3 angkat kali pasal apa ulang saya bukan nak cerita pasal tidak faham tujuan akad. Maka sebab itu pentingnya untuk memahami maqasid tujuan syariat bagi setiap benda-benda yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebut berapa contoh di sini supaya ha, supaya kita faham. Karena kadang-kadang talak tadi saya sebut sama. Kadang-kadang satu orang dia sebut pada isteri dia, dia tak maksud dia tengok dalam kahwin, wah oh, macam tu kena talak abini dia duduk ganggu, mana tanya adakah isteri tertalak, kata orang oh, nak talak ke dia kita dulu ada isu orang yang talak bini dengan buat lafaz sumpah jika sekiranya aku lompat pati, maka bini ku tertalak jatuh talak ke tak fatur perlis bincang panjang tentang hal ini bukan nak kira tanda nak tuju pada parti mana-mana tak kira cara umum bincang kalau satu orang kata kalau satu orang kata jika aku tak bayar utang kau dia kata aku tak mau bagi utang kat kau sebab kau tak bayar dia kata aku akan bayar aku janji aku boleh bayar apa janji kau? kalau sekiranya aku tak bayar juga hutang kau bererti bini aku aku talak nak tanya adakah dia ingin talakkan bini dia? adakah maksud dia tu dia nak talakkan bini dia? Ataupun maksud dia seperti mana aku tak mau talak bini ku. Demikianlah aku tak akan mungkir janji dengan kau. Faham tak? Itu maksudnya. Kalau sekiranya tiba-tiba dia tak bayar hutang tu. Adakah dia bermaksud nak talak bini dia? Kalau sekiranya dia tak bayar hutang tu. Dengan maksud memang. Yang aku tak bayar lah. Senang sikit talak bini ku. Memang mesti dia tertalak tapi kalau dia tak bayar dengan keadaan dia memang tak mau talak seperti mana azam dia karena perkataan awal dia itu kena dia tak mau talak maka kita kata dia tak tertalak ini pendapat Ibn Tamirah dan beberapa ramai karena dia bukan maksud seperti mana satu orang kata kalau sekiranya aku pergi sokong dia ni aku keluar Islam nak gambarkan betapa dia tak mau sokong kalau Kalaulah aku pergi rumah dia balik aku kira keluar Islam adakah maksud dia teringin nak keluar Islam tapi ataupun maksud seperti mana dia tak akan keluar Islam demikian dia tak akan pergi rumah kondok yang mana satu maksudnya maksudnya seperti mana dia tak akan keluar Islam demikian dia tak akan pergi rumah yang orang yang dia janji itu tiba-tiba satu hari dia terpergi rumah kondok adakah dia murtad adakah dia murtad tak, kerana dia membenci murtad habis itu hari itu dia sebut hari itu dia sebut sebagai azam dia lah nak menunjukkan dia tak suka murtad. habis itu kenapa dia sumpah macam itu dia berdosa Dok pergi main sumbah macam itu apa tapi tak murtad. kerana dia tak bermaksud sebab itu dalam hadis kita baca tentang hadis hamba yang kira Allah Ta'ala gembira dengan taubat al-ab Allah Ta'ala gembira dengan taubat hamba lebih daripada seorang hamba yang duduk di padang pasir yang tiba-tiba kenderaan dia hilang. Dia duk tunggu nak mati saja. Kuda dia pergi dengan bawa dengan makanan semua atas belakang kuda dia. Buka-buka mata tengok-tengok ada balik kuda dia. Setelah dia putus harapan, dia kata Allahumma innaka 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hamba-ku dan akulah Tuhan-mu. Bukan dia nak kata macam tu. Dia nak kata Allahumma Antara Rabbi wa Ana, Amduk ya Allah, aku adalah, engkau lah Tuanku, aku lah hambaMu. Tapi sonok sangat. Telah jok silap kata Nabi. Adakah dia murtad? Tak, kerana dia tak bermaksud. Bagaimana kita faham? Demikian itu datangnya pak maksud. Maka dia panggil al umuru bimakasi diha maka semua benda dinilai berdasarkan dengan niatnya niat itu penting inamal a'malu bin niat tu maqasid al-umuru bi bimaqasidiha kaedah dalam takawah al-fiqyah urusan-urusan diukur dengan tujuannya tadi ramai kita saudara-saudara kita yang bermusafir mereka yang bermusafir ni katakanlah tadi semayang apa? apa? maghrib pas semayang maghrib semayang sunat maghrib dua rakaat sehagi bila maghrib orang azan Isha kalau tuan-tuan berada dalam masjid azan Isha tuan-tuan guna semayang Isha kan tak apa lah katalah tadi semayang dua rakaat lepas pada tu dia keluar semayang sunat balik-balik pergi hotel letih teringat dia aku Isha tak semayang lagi tapi pas maghrib tadi ada semayang sunat dua rakaat kirahat tu lah insya, sama juga dua rakaat pasal pemusaping boleh tak? Sama dua lah. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Al-umur bi makasidi innama al-a'malu bi, -bi Amalan berdasarkan kepada niat. Demikian juga kepada banyak hal-hal. Yang kita kita jumpa satu orang. Kesiaan ke dia. Kita pun bagi ke dia sedekah ke dia. Tiga ratu ringgit. Kesian sangat dia miskin sedekah biasa ada. bagi ke dia dia minta lepas pada tu sampai sebulan sampai time kita bayar duit zakat pendapatan kita lah. eh potong lah 300 itu lah boleh lah walaupun ada perbincangan para pokok tetapi yang asalnya tujuan masa dia bayar awal bukan zakat yang wajib maka dia tak dikira sebagai zakat yang wajib dia kena keluar semula hadirin yang dirahmati Allah saya akan sebut satu dua contoh lagi untuk memahami betapa pentingnya kita faham makasih ni sekejap kids diperoleh ni orang ni saya sebut dah pada orang yang my career hari ni hari apa? ada orang tak tahu hari orang yang main ah, hari apa Allah kata Ya ayyuhalladhina amanu idza nudiyalissalati liyaumiljum'ati fas'u ila zikrillahi wadharul bai' Wa hai orang-orang yang beriman apabila diseru kamu pada hari Juma untuk solat pada hari Jumaat maka bersegeralah mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli Tinggalkan jual beli pasal apa Tuhan suruh kita tinggalkan jobli pasal tak berkat pasal apa dia suruh kita tinggalkan jobli pasal apa eh? simpan soalan pun boleh ni bukan soalan tak mahaji ha. pasal apa Allah Ta'ala suruh kita tinggal jobli ha? tak tahu Pasal nabis mayang lah, pasal macam mana orang nak jual beli nabis mayang? Fasau ila dzikri Allah, bersikeras Allah wa azharul wa azharul bayar dan tinggal kalau jual beli. Okay. Jadi jual beli pada hari Jumaat tak boleh apabila bila maksudnya waktu. Tapi kalau jual beli belah pagi boleh tak? Bolehlah Musa. Kalau tidak dia tak kata suruh tinggalkan jual beli. Kalau daripada pagi tak boleh jual belilah. Dia suruh tinggal nu di al-salat, seru pada hari Jumaat. Maka jual beli itu boleh. Tapi yang tak bolehnya apabila telah kurang azan. Tapi kalau kita tak wajib sembahyang Jumaat, seperti kaum wanita, boleh tak dia jual beli? Ah, ha, tengok. Tuan-tuan makasih jawab. Bolehlah sebab larangan dia larang tu supaya kita pergi bagi yang tak terlibat dengan larangan itu tidak termasuk di dalam tujuan dia dilarang tapi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas lagi ada orang cadang saya bukan kata tak boleh, boleh juga supaya hari Jumaat jadi hari cuti karena dalam Islam katanya hari Jumaat cuti Siapa pun tak tahu daripada mana. Quran kata hari Jumaat jual beli. Sebab tu dia suruh tinggal jual beli. Artinya kedai buka. Tapi mereka kata, menurut Islam, hari Jumaat hari cuti. Tapi dalam Islam sebenarnya hari mana pun tak cuti. Ikut kita lah. Dulu bukan ada pejabat kerajaan. Pada zaman Nabi. Tapi kalau cuti hari Jumaat, di zaman sekarang, sekarang ramai ramai Jumaat. Sebab apa? Daripada pejabat mai masjid. Kalau tak mai Kawan kata, pasal kau aku tak nampak main masyik tadi. Terutama geng-geng kilang. Tapi kalau cuti hari Jumaat, malam khamih, dia bermu' musafir. Orang musafir tak wajib Jumaat. Bukan kata salah. Memang tak wajib Jumaat lah dia. Dia musafir. Lepas tu dia tak main Jumaat. Dia kata, aku pergi tertidur. Pasal dia tak kerja. Tama budak-budak muda terlena. Dah hari Jumaat, hari cuti. Tak keluar-keluar antara kerja dengan cuti pada hari Jumaat, mana lebih ramai orang mai kerja? mai main Jumaat. Ha? Terutama geng-gen Pinang. Kilang-kilang semua. Dia sedia bahag tak orang main Jumaat. Kalau sekiranya hari Jumaat nak hari cuti, bahag tak ada. Dia kata bahag tak ada. Tapi main Jumaat. Di sikit tujuan. Lebih mentahqiqkan tujuan. Walaupun agama kata boleh dua-dua. Nak cuti hari apa pun boleh. Tetapi dari segi dimensi yang lain, melihat kepada tujuan Allah Ta'ala menyuruh jual beli supaya dapat hadir Jumaat, jika sekiranya kita tak ada langsung jual beli, kedai tutup, orang tidur, ramai yang tak main semayang Jumaat. Kemungkinan. Bukan saya kata tak boleh, boleh. Maka dengan itu, melihat kepada makasib, melihat kepada tujuan sesuatu syariat, adalah penting sebelum sesuatu fatwa dan pendapat dikeluarkan. Saya sebut satu dua contoh lagi sebelum kita tamatkan. Satu bab lagi saya nak contoh untuk memahami maqasid. Apa hukum mengumpat? Makruh. Apa hukum mengumpat? Ha? Ha? Abah? Memang kita ramai yang mengumpat, tapi tanya apa hukum mengumpat? Apa hukum dah? kenapa mengumpat haram kena mengumpat itu memperkatakan tentang walai di belakang yang mana akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan di kalangan hamba-hamba Allah <tuh> tapi ada tak kalau mengumpat itu perlu kalau tak mengumpat rosak agama ada tak? ada bila mengumpat itu perlu di sisi ulama hadis apabila membahaskan tentang latar belakang perawi hadis. Perawi sekian-sekian ni apa kedudukannya? Ulama hadis kata kadzdzab, penipu. Dia kata dajjal, ha, ha. dajjal. Dajjal ni satu aja tapi ulama hadis banyak orang telah didajjalkan. Boleh kat sebelah orang utara dia kata dajjal semua-semua geng ngaji hadis tu. Kadang-kadang dia kata saduq. Dia kata ketahayar bi akhir umrihi. Berubah pada akhir hayatnya. Benar. Tapi dia keliru. Semua latar-latar kawan tu yang berkaitan dengan hadis dia akan beritahu. Dia mengumpat. Bukan saja mengumpat, dia tulis. Bukan saja dia tulis. Kurun demi kurun orang baca tentang dia tu dan segala masalah dia tentang ingatan kata al-imam nawawi rahimahullah bila diletak dalam mussah muslim ada bab babu bayan anna al-isnad min ad-din wa anna riwayah la takunu illa an as-siqat bab yang menerangkan bahwasanya sanat daripada agama dan riwayat tidak boleh melainkan daripada siqat daripada orang-orang yang reliable daripada orang-orang yang trusted narrator Rawi-rawi yang dipercayai. Kemudian dia kata, Wa anna jarharwa bima huwa fihim ja'is bal wajib. Wa innahu wa annahu laisa minal ghibatil muharramah. Sesungguhnya mentarjrehkan, Mencacatkan, men menceritakan keburuk, ke kelemahan tentang para perawi apa yang ada pada mereka itu harus bahkan wajib dan dia tidak termasuk di dalam mengumpat yang dilarang bal minazbi anish syari'atil mukarramah bahkan itulah untuk memelihara syariat yang mulia kata dia ulama hadis ijlis bina naqta fillah mari duduk bersama kami kita mengumpat kerana Allah sebab kalau mereka tak mengumpat rawi pendusta, pembohong lemah ingatan, semua pakat kita kutip hadis mereka, maka rosaklah agama ini walaupun asalnya tak boleh mengumpat, tapi kerana ada maksud lain iaitu memelihara agama ini yang dikatakan, hukum itu tidak diambil secara literal tapi diketahui apakah maksud hukum, sehingga kita tidak statik dengan sesuatu hukum tanpa melihat kepada perubahan-perubahan lah ni ada ramai orang apa duk cakap tentang mengaji kena ada sanat mengaji sanat mengaji sanat tak apalah bolehlah saya pun ada ambil sanat juga di India lah apa macam-macam tetapi sanat ni apa tujuan sanat tujuan sanat supaya nak mengetahui rawi tu boleh diterima ataupun tak diterima. Dulu sahabat tak tanya sana. Tapi bila berlaku fitnah, kata Muhammad ibn Syirin, "Lam yakunu yasaluna an il falamma waqatil fitnatu qalu semula narijalakum." Dulu mereka tak tanya pun tentang sana. Tapi bila dah berlaku fitnah, mereka tanya sebut rawi kami. Jadi kita tahu daripada Bukhari ah uh, dari, dari, daripada daripada kepada Abdullah Abdul Zubair uh, daripada daripada Sufiah daripada singa ke akhir rawi kenapa kerana nak mengetahui rawi-rawi ini supaya kita tahu hukuman terhadap rawi tapi kalau kita yang ambil aku ada 10 sanad kita tu pun sendiri hapai tak apa dah ingat dah sembang pun berat sanad kita tak leh pakai walaupun gantung penuh kerana tujuan sanad itu bukan sanad tu tujuannya untuk menyemak rawi jadi bila budak-budak-budak yang semangat ni mengaji sanat, mengaji sanat sanat itu bukan tujuan dia sanat tujuan dia untuk memastikan sumber yang kita ambil itu betul tapi kalau sahih Bukhari itu dah nyata sumbernya naskah Bukhari itu dah nyata naskah Muslim itu dah nyata, itulah naskah yang terpakai tiba-tiba kita bawa sanat kita mari naskah lain, kita yang dipertikaikan bukan tak boleh ada sanad tapi kena faham apakah tujuan sanad dan akhirnya saya sebut contoh yang lain last dalam agama kita disuruh berbeza dengan orang kafir betul tak beza khaliful yahud wan nasara berbezalah dengan yahudi dan nasara supaya kita ada identiti kita yang tersendiri tidak sama dengan yahudi dan nasara tapi kalau tak sama dengan Yahudi dan Nasara itu memberi mudarat kepada kita, elok kita sama. Oh, tejuk ni, potonglah ni ke Ibn Ibnu Taimiyah rahimahullah kata, "Law anna muslim bidari harbin aw bid awdal kufrin ghairal harb, lam yakunu, lam yakun" Mamurna bilmuhalafatilahum fil hadis zahir lama alahiy fi dzalik min al Jika orang Muslim itu berada di negeri kafir ataupun di negeri kufur yang bukan harb, di negeri harb yang musuh Islam atau bukan negeri yang tak musuh Islam, mereka tidak disuruh untuk berbeza dengan pada zahirnya dengan orang-orang yang bukan Islam, kerana yang demikian itu boleh memberi mudarat kepada mereka balu stahab li rajul aw yajib alayhi an yusharikahum ahyanan fi hadhihi muzahir bahkan digalakkan untuk seseorang itu ataupun digalakkan kepadanya bahkan wajib untuk dia kadang-kadang menyertai mereka di dalam perkara-perkara yang sahih depa pakai kod kita pakai kod juga kalau kita pi negeri depa depa pakai kod mukhalafah dengan yahudi kita duduk dengan mereka kita duduk dengan kita pakai Jubah kita pakai apa? Depo pula anti Islam. Depo buat nanya kepada kita. Sedangkan kita cari makan di sana, kita dalam keadaan di sana, maka itu berbahaya kita. Kata Ibn Taimiyah, jangan buat demikian. Ia akan afidali ke maslahatun diniyah. Jika kita sama dengan mereka itu maslahah agama, mindawatihim ilah din. Mungkin dengan kita sama dengan mereka boleh pinjam majlis mereka, boleh seru mereka kepada agama atau iptilahu ala ila batini umurihim ataupun dapat tahu keadaan diri mereka liikhbari almuslimin bidzalika atau daf'i ad-darr muslimin untuk tahu keadaan mereka bagi tahu orang Islam ataupun untuk menolak mudarat kepada orang Islam maka kita tak payah berbeda dengan mereka. Ini siapa kata? Ini Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dia yang dianggap oleh sebahagian orang yang kononnya begitu liter Ibn Taymiyyah. Tuan punya antara ashabul maqasib. Tuan-tuan maqasib. Dan ini kadang-kadang sebab tu saya pada pandangan yang berbeza pada kawan-kawan yang duduk di negeri. Orang putih ni. Terpada di negeri barat. Purdah umpamanya. Ini orang marah syiburahkan saya ni. Purdah ni adalah perkara khilaf di kalangan para ulama. Apabila satu orang tu duduk di negeri bukan Islam yang mereka sensitif dengan benda-benda macam ni dia pula tak balik orang pakai dengan pakaian tertentu buka purdah dia anggap sebagai mengancam dan seumpamanya terdedah kepada tuduhan dia boleh tinggalkan perkara ni kena ulama bukan sepakat bahkan kau yang rajeh tidak wajib menutup muka walaupun di dalam negara Malaysia tak ada masalah kerana dia tidak ada sepatutnya kerana untuk mempertahankan satu pendapat yang akhirnya memberi modarat kepada kehidupan dia Di dalam negara-negara berkenaan Sama juga apabila berlaku isu di New Zealand Dan seumpamanya Orang Islam kena mengambil satu stand Yang mana mereka tak perlu Dulu saya apa Masa di Yang sebut Oxford Di Oxford tu dia bandar Kristian Tapi bukanlah semua nampak Kristian Semua dia ada dom Dia ada kubah kan kubah mereka ni kubah nak taklah jauh sangat daripada kubah masjid kita ni, tapi ada desain dia mereka sendiri, bukan mewakili Kristian, bila orang kita nak buat satu kubah di bawah Oxford itu, nak buat dalam bentuk masjid sebagai orang bagi pandangan di atas kaul yang seperti ini. tak perlu terlalu berbeza. tu kerana tujuan kita dakwah supaya mereka tak takut zaman Nabi bukan ada kubah kubah ni rekaan kemudian yang pentingnya sampai mesej Islam itu Mereka boleh datang. Sesetengah orang kata aku tak kira aku mesti pakai jubah pakai serban baru nak berda'wah. Kalau nak pakai kot macam orang depa tak meman dengar pun tak apa. Nabi tidak begitu. Apabila diberitahu kepada Nabi bahwasanya pembesar tidak baca surat yang tidak dicop. Nabi buat cop. Kata Anas ka ani anzur ila bayadihi fi yadihi sallallahu alaihi wasallam. Aku nampak putih cop Nabi itu. Ah, uh, Kata Nabi SAW uh, Nukhishafihi Muhammad Rasulullah Dicok padanya Muhammad Rasulullah Nabi tak kata Allah ini tradisi kafir tak? Kerana kalau itu adalah protokol Yang dipakai oleh mereka Kerana Maksud yang tinggi Ialah mentahkibkan Makasib iaitu menyampaikan agama Dan Ini adalah uh, Dasar ataupun umum yang ini saya sampaikan, untuk siri yang awal ni, untuk memahami kenapa perlunya zaman ini, orang Islam bercakap tentang makasidu syarab kerana kadang-kadang orang Islam dah tak tahu makasid dah dah tak tahu tujuan, dia buat satu benda pada siapa? tak tahu semua orang nak buat, dan inilah kelebihan dakwah sunnah dan dakwah kepada tajdi dakwah pada pembaruan, kita sentiasa bertanya dalil, kenapa kita buat? mengapa kita buat kalau peseruan ini berjaya walaupun sebagian orang agama tak selesa kau siapa nak tanya kenapa ikut saja saya ustaz kita tak terima kau ustaz kau kau mufti kau sijil enam ribu kali sijil kau kau mesti bagi tahu alasan kerana kau bukan rasul yang dihantar kerana agama mempunyai tujuannya dengan itu sepatutnya Orang lebih mengaji maqasid. Gerakan pembaharuan kembali kepada kitab dan sunnah lebih kuat. kena Quran dan sunnah seringkali memberikan alasan dalam apa-apa yang diberitahu. Ha? Ini adalah mukadimah untuk memahami pada konsep umum maqasidu syariah. Dan insyaAllah saya akan sambung dengan dua kuliah yang akan datang. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.